Lola av Linda Bergqvist. Läst av Linus Andersson för Gorgon-magasin. Hon kunde inte komma ihåg när hon senast hade sprungit så här snabbt, eller om hon någonsin hade gjort det tidigare. Allt hon visste var att hon behövde ta sig till grottan där borta innan allt var för sent, och det gjorde att hon inte vågade sakta ner för att hon var i säkerhet där inne. Lola vågade inte stanna för att hon precis hade passerat grottans minning. Där kände hon att hon var säker och att ingen skulle hitta henne i första hand. För vem skulle egentligen kolla i en grotta som hon inte ens var säker på fanns i denna världen? Hon lät handen rätta till en blond hårslinga som hade kommit i vägen för hennes ansikte och lät den göra resten av hennes axellånga hår sällskap bakom örat. Hon tvingade sig att andas ut och låta sina gröna ögon blika ut och utforska det hon kunde se av grottan. Det tog han inte lång tid för hon såg en gammal fackla liggande sig i ett precis nära ingången och med tanke på grottans mörker så kunde hon omöjligt veta hur djupt den var. Dock visste hon av instinkt att hon knappast skulle vara säker precis i ingången. Det var nog säkrast om hon gick in en bit så att det inte kunde upptäcka henne. Lola mumlade några magiska ord och facklan hon precis hade tagit upp började brinna. Vid ett tillfälle som detta var hon glad att hon fötts med gåvan att få en fackla tänd. Utan gåvan skulle det ha tagit alldeles för lång tid. Tid som hon just nu inte hade. Med den brinnande facklan i hand gick hon sakta in i grottan. Den tycktes vara oändlig. Vart hon än gick såg hon skelett överallt och visst oroade henne. Men samtidigt kände hon att där inne inte fanns något farligt som skulle ha ihjäl henne. Hon var helt enkelt trygg. Vad som än hade dödat dessa människor skulle inte komma åt henne. Längre in i grottan, på antagligen den enda plats där det inte fanns några skelett överhuvudtaget, låg ett svärd. Lagret av damm och smuts antydde att det legat där länge. Dock kändes det som att detta svärd var på rätt plats. Hon gick närmare svärdet, satte sig på knä och tittade på det. Hon la handen på svärdet och kände kraften som fanns i det. Så här ska inte ett svärd reagera, sa hon till sig själv. För sanningen var att det svärd hon mött tidigare endast varit vanliga svärd. Detta verkade dock vara speciellt. Med denna kraft visste hon inte vad som skulle hända om hon tog upp det. Hon beslutade sig för att ta chansen och se vad som skulle hända. Hon lät sin hand knytas runt om det och drog upp det ur skidan. Den kraft hon känt och nuddat svärdet genomsyrade nu hennes kraft och det kändes som om det var menat att hon skulle hitta det. Som om det var ödet att hon hade kommit till grottan. Sett alla de där skeletten. Det var som att svärdet själv berättade för henne vad det skulle komma att göra tillsammans. Men även att det var på grund av det som alla skeletten låg där i grottan. Detta kände hon var sanningen. Men hon var inte rädd utan hon var beredd att göra det hon var tvungen att göra. Lola såg sin spegelbild i svärdet och hennes i vanliga fall gröna ögon såg nu ut som om det blicksträdde till med gröna blickstar. Hon visste att det var magin hon kände. Hon la tillbaka svärdet i till sin skida öppnade upp bältet hon alltid hade kring sin vita, simpla klänning och satte fast det där innan hon sakta gick över skeletten och ut från grottan. Med bestämda steg gick hon ut från grottan innan hon började springa bort mot sin byn. Bort mot det som hade jagat bort henne. Och denna gång skulle hon slåss tillbaka. Trots att det hade velat ha hennes kraft så tänkte hon inte ge upp utan en kamp. Och hon skulle inte förlora. Desto mer hon sprang, desto närmare kom hennes by. Och hon var redo. Detta var Lola av Linda Bergqvist, läst av Linus Andersson för Gorgon Magasin. Tidningen och vår podcast kan hittas på Gorgons hemsida, gorgonmagasin.blogsport.se. Denna podcast är även tillgänglig på Youtube-kanal och via iTunes. Nu önskar jag er farväl för denna gång.